Mechanische Stufe 39 Also der Gesandte für seine Einwanderungsbesitzer in Medina, und er blieb Abu Bak, möge Gott mit ihm zufrieden sein, sein Freund in der Einwanderung zu sein.